I tërfalëndërimi absolut, i takonë vetëm Allahu Subhanahu wa Teala, për shëndajtjet mëshira bëkimët e Allahu Jelle wa Ala, qofshim dhe më të mirin dhe zëtëriju në për nga mërve, Muhamedin sallallahu aleyhi wa sallam, bë shok të ti besë ne këmë bë faminët ti të ndërshme, dhe në bë gjithë muslimanët e të cële të ndjejë kër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kjametit. Son të me lejënë Allahu Jelle wa Ala, pas përfundimit nëmbi qështjen e namazit dhe nëmbi dispozitën e ati cili e lënë namazin dhe përmendëm trajtimët e djetarve, shpjegimët dhe sëqarimët e djetarve dhe përmendëm gjithashtu në ligeratën e fundit se namazi ishte qështja e fundit kuna u zgjerum si zgjerimët për gjithë të temë që e kemi banë në këtë librëm në arjë gjelë kabul në shpjegimin e librës edhe poezijës Shërëh Sullemul Vusul dhe tham se pas kësaj teme neve do të orvatemi, do të përpjekemi që ta mbarojmë këtë libër, andaj para sonte me lejen e Allahut xhallahu xelalu ala do t'i përmendemi vargjet e fundit të kësaj të këtij librit, domethënë edhe tre kap përfundimin e kapitullit të 9 dhe kapitullit deri në përfundimin e cila ka 12 kapituj kjo libër, andaj do t'i shoroim vargjet shkurt, pra do t'i përkthejmë dhe do t'i i afrojmë komentët e, e vargjeve dhe me kaqë do më thonë e përfundojmë librën me arjgjë El Kabul. Nërsa për detajët dhe për sëqarimet më të detalshme të sendeve që i ka përmenë hoqa tash për e të zeqatit të agjerimi dhe skenat e ditës e gjikimi dhe të merët e ditës e gjikimi të logaria, gjenneti, gjëhenemi detajët e këtyre do t'i shohim me lejnë Allahu Gjelle Gjelle Luhu në të fësirë. Pas që të fillojmë me lejen e Allahut xhallahu xelalu ala shpjegimin e librit Allahu të Allahut te bareke tu ala do të shohim atje në çdo ajet do të ndalemi me komentet e ulemave se se kanë përshkruaj ditën e gjykimit, se kanë përshkruaj llogarin, xhennetin, xehannetin, takimin me Allahun xhallahu ala ekztemë dallt prej se ende vetësat mësohen në në ajetet e Allahut xhallahu xelalu ala. Tandai, nëse kemi mundësi sot të mëpërfundoj, e përfundojmë. Nëse nuk kemi mundësi të përfundoj, atëra E vazdojmë edhe në xherat në lexharat e ardhshme dhe me lejen Allahu Ale, Hujja, e Allahu xhelalu ala kalojmë në tafsir. Hoca në kapitullin e 9 ka thon shpjegim i hadithit e Xhibrilit alayhi salatu was salam dhe përmendom çështjen e imanit dhe islamit. E përmendom edhe çështjen e namazit, atë e përmendom se feja Allahu xhelalu xelalu i ka tre terme. I thohet din, i thohet islam, i thohet iman pra rezimeja e ligjëratave dhe mos haroni ngasë se kam dhënë ligjërat se prej këtij librit bazamenti është te imani dhe Islami kush e ka kuptuar ligjëratën e imunit dhe Islamit asnjë problem nuk e kau i bashkuar çka i ka hik çka i ka ikër ligjëratave e e drejton dhe e modifikon tek ligjërata e imunit dhe Islamit andaj thash pas namazit më nuk do të ndalemi në mesela të detajshme Oja per mendesë te Islami është shtiptimi i adetit. Pastaj tha wa thaniyan iqamatu ssalati dhe e dyta ishte falja namazit. E pam çka ka te namazi sa është i madh namazi derisa ulemat kanë polemizuar a del a nuk del prej fej njeriu i cili e braktis namazin, e le namazin. Fto Hoxha, wa thalithan ta'diyatuz zakati. E treta Pra shtyllave të Islamit është dhënia e zakatit. Dhënia e zakatit. Pra Allahu xhallahu ala e ka bërë obligim, jo vetëm obligim, shtyll, shtyll të Islamit dhënien e zakatit. Dhe nëse ju neve do të dalemi në tefsirat të ajetit të zakatit, jap në zakatin do të dalemi edhe tek kujt i takon zakati dhe për kujt jamith zakati, mirë po shkurt Urësia e zeqatit në Islam ojse zeqati është mbi çështjen e ekonomisë së shtetit, ekonomisë islame, ku Allahu xhellahu ala e ka quajtur Islamin dinë dhe brenda këtij dinit e ka e ka e ka shpjeguar edhe ekonominë, sepse ekonomia pjesë e pandashme e jetës shitblërja, ndryimi i mjeteve, ndryimi i i sendeve është domos dëshmori, njëri ka dëshirë me u ndrua, më ndrua sendët e kësosur më radhë. Andaj zekati është për sendeve që e rregullon sistemin e ekonomisë, sistemin e ekonomisë. Do të shohim me Al-Ena Allahu Xhelalu Ala në ayete atje se pse Allahu e ka bofarz zekatin e kësosur më radhë. Dhe a është musliman apo nuk është musliman dhonsi, a është musliman apo nuk është musliman ai cili pengohet dhe frenohet nga zeçati shumica dërrmuese e muslimanëve të kaluar e mendojnë se lansi i zeçatit nëse nuk luftohet nga imami është musliman pronari për njerëzve ka pasuri ka pasuri i takon zeçati sa jep nuk e jep kjo është xunaçar i madh fasik mirë po nuk del nga feja e Allahu xhelal nëse e pohon se e ka farz por nga kooperacia dhe nga shtrëngimi nuk e jep kjo është meselja e zeçatit dhe rابعهu sysiam fa esma u etba u al khamis al haj ala man yastati al katerta per shtyllave es agjerimi allah u jelleala ka vao agjerimin dhe kemi permendeve ne ramazan se allah e ka obligo agjerimin per te vën kontroll ebshet per te vën kontroll ebshet gasa ebshi es ne jun arabe quhet ebshi hawa hawa ande a keni ne djuna kuran Fela të tebi u, el ehua. Musti pasoni epshet. Pra hava, një i si fjallës hava. Dhe sa fjallë hava, qka ashtë hava. Hava. Po pse e kanë quita rapt epshin hava, se njeri unë kërë dhe qetë prej lartë, prej, lart, prej havaje, a e nalë dikush të poshtë, së mërët me ndalë dikush. Dhe i risatë berë në tokë. Kështu e kanë quita epshin ata, hava. Hava u gjellohë dhe për ta menajuhë epshin, që ka fa? E ka bó obligim, obligimi ka bó ajrimin. Nga sa e psh prej ku lind. E psh njeriu të kur lind të njeriu kur është i ngopur, dorsa kur është i mangët s'ka e psh. Për shembull, kafshët kur kanë hapshkapshët, kur janë të uritur, atëri u ngritet e psh. Dallat e egërsohen. Dorsa e kundërta njeriu a di kur egërsohet. Kur është i ngopur. Kur ti je i rritur e kishilve të gjalën e vet, nuk ka epsh. Ai qe po andaj pejgamberi sallallahu alejhi vesalam e ka bóe për beçarin, ai që nuk është i martur, i martuam, çka ka bóe? E ka bó traditë të tij që më agjëru në mënyrë që ta stabilizojë dhe ta balancojë epshin e tina. Nëse ai i cili i bën ghar gharabar ku i ti, skak mundësia i Meksikuve haramin. Andaj si iaumi si ajerimi është prej çështjeve që ta stabilizojnë epshin dhe lakmijen e njeriut. A dhe ka dhe në uja, fës ma'wët tëbi, dëgjo dhe, dhe ndjek, dëgjo dhe, dhe ndjek, paso, a gjero, wal khamisul haqju ala majestotih, dhe pesa preshtilov është haqji për ataj cili ka mundësi. Haqji është obligim, dhe risa, transmitohen nga Omar ibn al-Khattab, radhijallahu an, se ka thonë, kush ka mundësi me ardhë këtu, me bo haqjë, edhe nuk vjen le të vdes, johud apo kryshter, qëfar dojë le të vdes, që do me thonë, e ka kërsnue, dhe ka friksue, dhe ka të merue, njëri një cili ka të hola me shku në haqë, dhe nuk shkon. Gjithashtu ka polemik, rreth të këfirit të ati i cili e len haqën dhe sa ka pare. Shumica dërmu se ulemave, e, e logarisin se nëse njërë ka pare dhe nuk shkon haqë, është gjuna qarë, Ima, dhe të ashof më të ajetët e haqjit me lejënë Allahu Tebareke vë Teala. Fe tilke këmësetun, walil imeni sitetun, erkani bilenu krali. Ka dhanogja, këto ishim pesë të islamit, nërsa të imanit sitëte, gjashtë. Pra imani i ka gjasht tila me të cilat plëtsohë. Nërsa e përmendëm se imani është i brendshem, nërsa islami është i jashtëm. Islami është i jashtëm. Atëherë, Këtu vlenë me për të mejnë shpejtë, edhe përse une po do shiroj me për të fundu mo libra me lejen Allahu Gjellewala. Iman i ka gjasht, Islam i ka pesë, nësaj gjithë Kur'ani për çka thretë? Për në iman. Dhe gjenneti thamë se Shekhu lë Islamë të imi e ka thamë se gjenneti është me, me iman. Ska në Kur'an ku thohët muslimant hi në gjennet, apo me Islam hi në gjennet. Po qa ka me iman hi në gjennet, praveç me iman hi në gjennet. Pra i kësaj çka kanë kënkludu, kanë konkluduar dietar, sa Kur'ani, ku është i fokusum në mbrëmjes në atysmën, në mbrëmje. Anabi Pengameri alayhi salatu wa salam doa çka thon, Allahum ahyna 'ala al-islam wa amitna 'ala al-iman. Ozot munsom me jetu me islam, der sa me vdekme me iman. Pse me vdek me iman? Pse s'ka thon me vdek me islam? Sepse përfundojnë punë. Nuk mundesh edhe xhenaza edhe mufal s'ka për fundon qështja atëherë, qëka mbet, mbetet ajo bagajji i zemrës sa ke, sa ke rezervu sa ke vendos kapital në zemrën ta në prej imanit me qatë pjeset akonë Allahun Gjellë Gjellë adhe i kitë Kur'ani fokusohet të imani fokusohet të imani dhe Allahun Gjellë Walla i ka ligjerue këtë vepra mirë pa Allahun nuk e shikon të jashtëmën po e shikon të mërënçëmën i mën ka i me lëgjëvzi i ka thonë dibu rafalen njëndin se shikon, hiqë Allahu. Tudit të falë, këtë tjetërin, e shikon. Pse? Sepse njëndin falët me të mërëndshme dhe me të jashtëme, nësa njëndin vetëm me atë të jashtën. Andaj, sigurisht se do të ashofëme në tefsir se si Allahu veqohët të imani. Të imani, pa tjetër me iman, sepse lidhet me akirejte. Ka thonë imani ka gjështylla pa polemik. Imanu nabillahi dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d vëmëlehu min sifatil kemali ka thonë imani jonë në Allahum dhe lë gjelal pronar dhe zëtruës inderit dhe lartësis dhe ngritjes dhe lartëmadris të bareke vëtjala vëmëlehu min sifatil kemali dhe imani jonë Allahum në sifatët të tit absolute kemali kemali thojnë absolut qka du të me besu në Allahum në gjellu ala si besu në emra dhe të sisit e Allahut në ligeratët e kalume në vëllimin e parë qe temrat Allahu xhallahu i kemi përmend. Ubi malaiqetil kiramil barra u kutbihi al munzilatil mutahhara. Ka thon dhe imani ne melaçet e ndershme fisnike te Allahu xhallahu ala u kutbihi al munzilatil mutahhara. Dhe besimin ne librat e zbritura te ndershme. Pra imani ka ne Allahu xhallahu ala me besu, ka ne melaçet Allahu tebarde ke u taala me besu, ka me besua ne Librat e zbritura pre Allahu të barike Wa taala Varusli hil hudatil Anami mi gajri të frikin Vela i hami Dhe mi besue të dërguarit E zotit udhëzues dhe udhërëfyes Udhëzues dhe udhërëfyes Ndërsa Sa ka nevoj njerëzimi Për pengamer Dhe ta shofmi në Kur'an Sa ka nevoj njerëzit me pas pengamer Dhe ta shofmi në Kur'an Thjesht njerëzit thjesht rezumeja. Njerëzit refuzojnë me ngut tjetrën. Refuzojnë. Njerëzit nuk e dojnë dikantshka ja të kalon në inteligjencë, në mençuri. Njerëzit nuk e dojnë atë i cili është më i heshtë, nuk e dojnë. Kan frikë. Duhet të folmë për këtë meselë se si njerëzit i tuton inteligjencës. Njëri të mëshëm, kura dikush shumë i mëshëm, nga shkolla fillore, nga shkolla mesme, nga shkolla në fakultet, në universitet, çka bojnë? Rruan për atë. Pse, se kur janë në pranime ta, ndihën të, të vegjel, të nënçmum. Kështu është edhe me bukurit, të femra dhe të meshkujt. Kër është dikusht të e për i bukur, të e për i heshëm. Qka bojnë? E këshirën me nëveri. Leje. Pse, se ndihët i nënçmum prej bukuris ati. Jo e dini me Jusufin, që a ka ndodhë. Prej bukuris hatashme që a e ka pas. Dhe pasuniku. Njëzit kurin për pasunikut, pëse rinë Në esencë rrin të nënçmuar për të përfituar, ndersa ata e urrejnë ata, për shkak të pasurisë të madhe e ka. Emir, që, që ka. E mirë, kta që çishe ka xhirrallahu xhallahu ala, kur e dinë njerëzit, kur e kanë këtë problem, ka çu pejgamber. Më të mëshëm, më të bukurit e njerëzve njërz, natkoh dhe çka ka thënë unë i kumcquaj. Unë e kumcquaj. S'keni këtu ju çka më përzije. Do ta shohmi Melena Allahu xhallahu ala se si ndikon njeriu më spranimin e tjetrit kur ka mbi vlerë ande ka than Allah u xelora wa kadhalika fatna ba'dakum bi ba'd kështu e kemi bëu fitnë njëri me tjetrin fitne njëri është më ngritur njëri është më jolt njëri më i mëtësh njëri pak më mesatar mirë po në esenc njerëzit nuk e doin dallimin njeriu ka ne domosht kundre prej miqve ata janë ka standard niveli këo asaj dal nuk dallohët më shumë çati parja mirë po mu kontep për i dallu nuk i është kompostati Shqoqerija Ando jeudët Thapen nga meri alejë i salatu e sëram Le u amen e bi Le u amen e li Ashratu minel jehud Le amen e ljehud Vë dhëtë veta me jehud Pre jehudën e mbesu muë Kretë jehudë mbesu Në no, dhëtë veta janë barjer Për me besuet atyre Pse valë Se këtë dhëtë veta Kanë prit mu kam prej familisë atyre Ska dalë E u për filanit familisë kabile Ka me besuet Qe të 700 të armirtësi Unë e shtash mi u binda të, Kur, kur pika dulki ma i mirë sena Janë shtina kushka me kap Medinën në me, pushtet Kushka me pas, ato e kanë bo hazër Medinën me, me shtinë ngrësht Taman vjen për nga merja u prishket Alehi salatu vë selam Dhe janë bo dhëtë veta për ngezë për në vesu një popullit tër Ekshtu me rad Andaj, kjo meselë shumë në nësishme Allahu da ka bo plikim Mi vesu kitë për nga merë Ni për nga merë së në vesu këfir Dhe prefejës Allahu gjelle gjelle e luhum ورسل له الهداه للالام اذو واستنيرزيمت من غير تفريق ولا اهام با بودالين مستره با بودالين مستره مس مفوني peygamber esma imir se teatri per veç ku ka than allah te bareke w taala ku ka than allah jalle jalle jalaluu owluhum nuuh bila shakk kama anna muhammadan lahum qad khatama fatohja i pare prejtere nuhi alayhi salatu wassalam Bila shekkim kema Enne Muhammeden lehum këtëme I pari pa dyshim Si që është pa dyshim Muhammedi i fundit I pari Mirë po këto është një mesela tjetër Në nuk dojnë më zgjeruë A është i pari pengamer A është i pari i dërguar E vërtet është së është i pari i dërguar Nësa pengamer ka pasë para ti është i drizi Alehi salatu vë selam Para ti kush është Ademi Alehi salatu vë selam Ademi dhe i drizi janë dy pengamert e par të Do ta shohim në Kur'an dallimin Nebi, Rasul. Rasuli komunikon. Nebi i fol Allahu, po skuamunikon ai. Nuk, nuk nuk nuk dal në pah, nuk ju një njofton njerëzve diçka. Po aty i flet Allahu xhellahu xhellal. Ana i Nuhij është i pari dërguar, a i dërguar, Ajdrisi është i pari pejgamber. Himni shtu qudimi sori i shikojm këto mesele. I fundit është Muhamedi Allahi salatu selam pejgamberi i dërguar. Pra i fundi për nga merë është Muhamedi a.s. Dhe rësul i fundit është Muhamedi a.s. Qështë i kush do që i shkon menja me mendu se i ka pëzbrit dë një shpallje apo është për nga merë i dërguar ajo është kafir i dal nga fejë Allahu gjelle gjelle vala Vë kham se të minhum ulul azmi el ula fisurat il ahzabi vë shura të la Pes për tërë janë ulul azm Pes për tërë janë shtylla ulul azm Ulul azm ambicios mat mat me vullnetin mat mad pritetel es Muhammed ali salatu wassalam Nuh Ibrahim Musa dhe Isa aleihissalatu wassalam kanar ne suran Ahzab dhe ne suran Ashura وبالمعاد ايقن بلا تردد ولا الدعا علم بوقت الموعد فت dhe ne ringjallje beso palakundje Pallë kundhje me besu në rinjallinë, që Allahu u gjelera kam në rinjall. Dhe Quran i Zotit e Barë dhe kjo e tala fokusohet në rinjallia. Rinjallia është elementi që ka i ka trullav qafirë, të po? A kena më rinjall? A ka me pas bot tjetër? Kjo është i diskutim. Allahu ka thënë, anë majete se elun, anë i neve il adhim, për çka po bojnë muhabet ata? Shikone, ato po bojnë muhabet. Ata po bojnë muhabet. A në nësurën një asin, që ka të, të Allahu gjellohala kur tiri rinjallën njërzit, je hrugju në minële gjdeth, dalin prej vorrave. Edhe që ka thoi? Hedha ma waadna rrahmanu, vë wa sada ka në mursalon, kjo është ka në ka premtue, kush rrahmani, zoti, i më shirqme. Dhe këtë të ne kam palemru të dërguarit, parashtrojt pëtja, këto këtë rinjallën, pëse thoi këtë të në ka kalëzua Allahu, ka pedinë Shkijët, që fartë, zulum qartë, e din. E din sa Allah o që ka thanë, për nga meri sallësën që ka thanë, qka është meselja, mirë po, lakmit, epshet, zulumit, janë gërku një në nëmër tjetërën, dhe e kanë kryu e kofrin. Andaj, thotë oqja, në rinjallje beso, pa dyshim, pa lëkundje. Andaj, thotë oqja, për nga meri, për nga meri sallësëllam, kërrejt, kur kanë hinë islam, kanë pasë keb illa ma kana min abi baker pardha abi bakerit ka hi min yar ka hi min yar dhe nuk ka dishua pasaj thot hoxha walad di'a ilma bi waqt al-maw'id mirpo besimi ne rinxhallje dhe ne ahirat mos e perzi me pretendimin se kohë në e dikon jo. pra, kur ka mendoll ajo pro beson ne ahirat dhe rinxhallje pa koh kur ndoll ajo se dina allah pra, e vjerata desa na nuk Edina, këtu çka e ka thëllu hoxha, ju më thanë na këtë besojm pa afat. Jan disa pretendues të cilët e dinë se përgjithësisht sa ka më kon kjo dhunja, thot hoxha, këtyre meselave mos ju besoj as pak. Lakinnana nu'min min ghayri imtira' bi kulli ma qad sahha an khayr al-wara. Thot mir po neve besojna pa dyshim në çdo hadith çka ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo hadith çka ka ardhur nga pejgamberi son e besojm të sakt. Kjo çka do të them, kur ti thu i besoj pejgamberit sallallahu alaihi dhe salam, atë do të jen hadithi nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe salam. Ta shikot ai beson apo jo? Jo fillim. A ndon të shikon njerëzit çka bohin hadithin? Ata si besojnë pejgamberit sallallahu alaihi dhe salam, nuk i besojnë. Andaj ti dëgjon edhe pe popullit ton kur thonë a ke nejtë me pejgamberin që e pas ke vënie çka pas ka thona? K kufr, kjo është kufër, që del brefis Allahu dhe jallahu Nëse ti ke obligim besimin në Rasul, më besoj çdo sa që ka thënë ai, hadith sahih, e doktorë kanë kallëzuar ulemat e muslimanëve. Fasa qadan min dhikri ayatin te kunu qablaha wa hi alamat wa ashraatun laha. I besojm çdo shenjë që ka përmend pejgamberi për alayhi salatu sallam, se kanë me tën alamat dhe shenjë paralëmruese kiametit. Paralëmruese kiametit, ka shenja të zot paralëmruajn për kiametin, ama kohën e durë nuk e di kurqish Allah përveç Allahu te bara ke u taala. W yadkhulu al-iman bil-maut w ma min ba'dih ala al-ibadi hutma. Sot, dhena iman futet edhe çështja e vdekjes. Duhet të besojmë në vdekje dhe ajo çka vjen pas vdekjes. Do ta përmendë hoca se çka vjen pas vdekjes, varri. Ne duhet të besojmë në varr se në varr ka bot, barzah. Në në varr ka bot tjetër, është barzahi dhe ti duhet të besosh atë. Dhe mohimi i kësaj Këtu sa për informacion, gjdo muhim i një pjesë të imani, qofë shtylë, qofë e nxërë nga shtylla, të nxërë nga feja. Të nxërë nga feja. Andaj muhimi hadithit sahih është kufër, dale për thejes. Tja ka të ndikujt një hadith, ka thamë për nga meri, salallat e sellem, e vërtetuar me pajtimin e këtu lemave, nësa i bukharë dhe muslim, të të sebesoj këtë. Sebesoj, se ki besu për nga merin komplet. Andaj kjo rrezik shmëri e lartë Ale qadha no hoca dhe për imanit është me besue në vdekje dhe ata çka vjen pas vdekjes. Pastaj thot: "Wa inna kullan muq'adun mas'ulun min Rabbumadinu wamin Rasuluh." Duoj të më, rabbu, më, dinu, më, më du është me besue se çdo njeri do të jetë muq'ad i ulur, mas'ul i pyetur. Zonjëre futet në varr edhe ulët. E ulën me laçet, ka një hadith. E ulën me laçet dhe e pyesin Merab çka zoti me din çka është dini vë marr rasul dhe çka është i dërguari i cili është i kemi vënë në kitabut tauhid çka është zoti jot cili është cila është feja jote dhe cili është i dërguari jot alay salatu vesselam wa yuqinul murtabu inda zalik bi annama mawrido al mahalik tat ayti li ka pos dyshim tash i vend bindja atë ka tharallahu xallwala për ata i cili ka pos dyshim në surën qaf sule kaf, ka thoni më kajje me lëgjauzije, i përmbledh shtyllat e imanit komplet. Allahu i thot ati cili ka posë dëshim, kur ta more me lati që i thot, u e basaru kelljohu me hadid. Shikimi jot tash është i mprat. Shikimi jot është tash i mprat. Njerëzit, njerëzit pëse sëpunojnë për Allah, pëse nuk falën, pëse nuk regulohën, pëse nuk e dojnë akiretin, pëse së besojnë, apo kanë dëshime? i kanë në gjendje të përzime, ju hinë dishimet. Të të shofëmë në surën hadid, se si munafika ju ka hinë dishimi, pasaj dishimi ka vendosë rraj, pasaj në dishim, kër të vinë edhe epshët e kësaj bote, kërëtësit e kësaj bote, atar e vullosin zemërë. Edhe qka pa njeri ju? Edhe vjenë edhe shejtani si, si komandant suprem i zullumqarë dhe e vullosë kufrin. Allahu në rojtë. A e të kuptu që është tjerë? Në njeri u mëllet njëherë me pas besim. Mirë, po besimi nuk i shkullet për njëherë. Qka van i vind dishimet? Dukë i ardhë dishimet përplasët me epshet, dhalë të epsheve. Pasaj, shëjtani qka van e ndihman edhe ma shumë. Edhe, zhjitet në kufrë Allahun a vëjtë. Andaj dhe të hoqa, se a i cili ka pas dishime, tash i bindët, kër dvdhejse bindët. Andaj fjala e parë që ka e thotë, që ka e thotë, që ka e thotë, Këlla, kërsesi, s'ka më këthi, këtë më këthi? S'ka më këthi, e, dërështasht i këthim keve, i këthim keve në këtë botë. Andaj ka thari bëntejmia se qështja e irinxales dhe akiretit, është prej qështjive më më dështore në Kur'an, e cila e mban stabilitetin e imanit të tëmë. Me bëmë e të hikë imanin akiret, të tërra pësë i beson shko lidhje. S'ki motiv me lovizë nuk i motiv me me me, me çarkulluar me me punuar për Allahun te bareke وتعالى. Ataj ka thënë dhe bindet se tash është u shku drejt shkatërrimit ai i celi ka pas dyshime. Pastaj thot: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. Fë doosh me besu takimin me Allahun, ul ba'th wal nushur dhe duosh me besu se do të shkatërrohet kjo botë dhe do të ringjalle të tjetra. Që po bëb kjo ky amët e zhduket, kjo ti mesë çka është, do ta shoh me. Se filozofët çka thonë, thonë kjo botë ka fillim. E bëjnë barabaz me Allahun xhëlal walâ. I thënë qidamu al-alam, qidamu al-alam. Besojnë se kjo botë ka pas fillim, çish ka pas fillim. Kjo botë ekziston pa fillim, nuk e vërtet. Kta e ka kriju Allahu xhëlal walâ dhe e shkatron. Dhe mbajtet vetëm Allahu xhëlal walâ, dhirinjall ners. Wa bi qiyamina min al-qubur, thenë këmë urringjall për varresa. Këna mundur rinjallë, për i varrezave. Ghurlen, hufaten, kegjaradin më gjënë të shirë. Do të rinjallë mip të pabam sunet. Hufaten, të zbathur, patesha, ka vartë hadithi. Kegjaradin më gjënë të shirë, si kur karkaleca, që shka vartë nësurë në kamerë, të shpërndarë, kur dalin. Shumë, të gjithë, idin Allahu gjëlle gjelaluhu. Pasa i thëtë, Je kule dhe lë kufrani dha jëmën asirë, Aiteli ka çen çafër thot kjo kanadite ron. Ditoron. Dit Sepse zbavitë të hartimet dhe kufret e dyshimës dhe, dhe, dhe zhvitja në, në jetën e kësaj bote, ata nuk e kanë lanë me mendu për një ditë t'ron si kjo. Ata ditë të gjimit neven avant më u çu në kët botë dhe mos me marr kët botë shumë me seriozitet të madh, a kena a skena, a u pëlqeu më epsha su pëlqeu, a u zbavitën apo s'u zgjën nuk ka ç' problem. Sepse vjen vjen në ditë e ron. Ata shikonë xahilat, më shumë kanë nostalji për të kaluar më sa ajo që ka më ardh. Kur bëjë jilet mohabet çka bën? Ai dëbe kula kaon filan vitin, ai dëbe kula kaon te vegjël, ai dëbe ai di... dëbe për të kaluamën e cila ka mbaruar. Dhe të mierët nuk e dinë se ajo çka vjen është shumë më e rand. Ajo çka vjen është shumë më e rand. Andaj gada noja, kenë morrinjal, dhe çafiri thot se është ditë e rand. Wa yujma'ul khalqu li yawmil fasl, jami'uhum ulwihum wasufli. Thot Allahu do të të mbledhë të gjithë për ditën e ndarjes. E ka çoj ditë Allahu ditën ndarjes ndahet biri prej prindit bashortja me bashkëshortin vëllau me vëllain miku me mikun shoku me shokun dhe çdo njeri e merr atë çka e ka merituar dhe kjo është ndarje e rron çish ndarje e rron nëse doni me paramenduar ama ma thjesht kur të vdes ti dikush në këtë botë prej familjarëve të afërm të ngushtë sa të dijk dhe ti tin besim e kishë prap kime padoni herë këta Po të shkathu ditën kërë thotë Allahu, kur së shefë më këtë? Kur rrugë e shefë më këtë? Kjo është arandë. Andaj Allahu në gjennet lidhve, ja uheke dhimët, se s'munë në më knaqë. Ja uheke dhimët, nuk më në më knaqë. Nësa e ka djalin në gjëhenem, edhe Allahu ja len dhimëtën për djalin, a i sënë knaqë të shkathë në gjennet. Po të shkathu në Allahu ujëllevala? Thotë, ja u nëzjermi nga gjokësat hitës, nuk i intereson asë për djallën, si t'i kishkru gruja, ose fëmija, ose baban, gjenem, nuk e ka gajle. A në këtë bot e ka gajle. Në këtë bot e ka gajle. A dhe dhe të hoxha, Allah i mletë të gjithë, në ditën e gjikimit, të lartit dhe të poshtnit. Krejt që ka ka, prej me laqeve, dhe gjinëve, dhe kryeja, dhe gjaleja, dhe shtazëve, dhe bimëve, dhe që ka të egziston në këtë bot, Allah er er e r في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب نيا عندريم ku pozita është e rond dhe tmerri është shumë i madh dhe trishtimi e arrin kulmin pasai thot uhdiru lil ard wal hisabi silu njerëz për të paraqit para allahu jalla wala dhe për të marrë në llogari Pastaj thot, von qataat ala'iqul ansab dhe ndërpritetn lidhjet parafisnore. S'ka lidhje parafisnore. Nuk mundesh me thon bere këtu se djali jamësht, bere këtu se vllavi jam. Kta mos e donosësh që i është ësht, familari jam, s'ka. Dhe kjo është drita e drejtësisë, dita e drejtësisë. Allaj, këtë ditë ti trahaton. Është drita e çetësisë për besimtarin, se e merra çka çka tu s'unë ka marr. Ktu s'unë ka marr. Pastaj thot uartë të kamet se haibu lë ahwali uan ajëmë lë baliqu fil mëkali thotë grumbullohën mjegullat e trishtimit pse mjegullat pse mjegullat në gjuhun arabe mjegullat e i thojnë ghamem ghamem i thojnë edhe piklimit adini do të shofme në kuran se si, si kanarë termat e piklimit dhe mërzijis dhe vuajkjes me termat të ndryshme dhe arabët e kanë qujtë mjegullën dhe piklimin me një emër. A e dinim se? Se kur ka mjegullë, njërzit janë më zona, po. Së kanë disponim. Kur dalë e djeli, ha, juventë qeria, juventë disponimi, juventë jetë a gjallëria. A dhe i kanë qujtë, dhe të të të gjallë dhe nketë rejtë e mërzijës atë ditë. Rejtë shumëta të mërzijës, shka këtojnë mërzijë ato. A ki po kur është kohë e vrandë, njërzit së ju vjen shpirti o në ajëmë el belighu fil mekali dhe oratorit i ndërprejhet oratoria zdi me fol ka fol ka dit më shprej ka dit më laboru, mes sharu tash është ndërprej prej trishtimit të madhë shka e shaf prej trishtimit të madhë shka e shaf o anët il ujuhu lël qajjumi ve këtussa min dhih dhulmi lël mëzlumi thot dhe dhe të për ulen ftyrat para të gjallit të përjetëshem Allahu gjelle gjelaluhu ve këtussa min d nil më dhulumi dhe do t'i mirët zulumqarit haku dhe do t'i këthet ati që ka ishbo zulum i mirët zulumqarit haku dhe i këthet këti që ka ishbo zulum pra vinë se ndet në vend pasaj dhët vësavatil mulukulil e gjnadi vëgji e vilkitavi vël e shhadi thot vinë barabar mbretrit me ushtrit barabar këtu e kofroni laj dhe ushtria është shërptore atja barabar është patesha pak putë, zbatër, kur gjojqë. Pa të bomë sunetë, barabarë. Dhe vijet libri dhe dëshmitë. Vjen libri registri i Allahu Gjellu Vala dhe ju thohet njerëzve se kjo është registri i cili nuk lënë të vogër edhe të madhe vetëm se ka shënua. Adhe kanë me thonë që fartë, ma li hadhe l'kitabë. Qka është punë e këti libri? Ska lanë të vogër edhe pa të madhe pashkrujtë. Qëka dhe me thënë? Kur të shifë se përshë dosen dush me mërë logaritë, qëka thue? Po, këtë vej pas ka shkrujtë, subhanallah. S'pa alandi që ka pashkrujtë. Sejnë dhe që ti nuk ta merë rmenje se i ki haruës, se njëri është ta vjatë haruës. Me thënë, para njëave, e di se i ki bo që të gjunahë, e thënë, subhanallah. Pas në haru këtë, po i këmba, po pas në haru. E para me no në t'i ku të mledhen 50-70 vite, vite gjunahë, ha? toshka s'kan mësues sot me lexue, atje kan modetëru me lexue. A? Kto shka s'lexoj këtu Juvan Rana po, pas 100 faqe kush e lexon? Kimë lexuar 500 faqe, 1 milion faqe, kimë lexuar veprat e tua dhe kimë përgjigj për ato një nga një te Allahu xhelalu ala. Çi do të shohmë se aty i cili detirohet me lexue veprat, dënohet 100%. Ati cili thuet, i cili i thuat, lexoi veprat, dënohet. Kush faolot, aty që i thuat, as e të kemi fal. Allahu na vofritë. Thot Hoxha, do të dëshmojnë organët dhe gjimëtyrët. Dora thot, ti i thue, pëse fol kundër muë? I thue Dorës. I thue kamës, pëse fol, pëse ki ka dhu se jom kënu në këtu? Pëse, lime shahit të ma alejna, pëse të shmoni kundër neve? A dhe që ka thot, e tash fola në nasë, së këna mujtë me folë, këtë du një. Në takën Allah, Allah në ka dhënë me folë. Si ju vao ndoshta sende? Fol. Dorajo ata thot ba, tu, jo ba. pa pa e ku mba mos rrej. Ti duj jove se ku mba. Pa pa e ku mba, ole do te ku mba, ole ku prej haramin, ole ku mshikoe, ole ku fol, do me kap ju un nuk te fol. Ajo fol. Andaj Allahu shiko ç'she përshkruan gjendjen. Ti po losh me dorën t'one. Skiku me hek. Thot hoğa, organat do shmoin, kundër njeriu. Dhe dalin të korritmë do të qtia. Ana farmena na lëjratse Njëri ju të një gjuna me ja qita allohë në këtë botë si folin njerëzit Nuk i folin Apo? Dhe në njëmollë Para me ndoni me dalë me miliona atje Me miliona Mirë po është në interesantë se atjeti nuk ki vakt më qudit më këta Shikëshqipësha pa abo kje hej Pse? A i deni pse? Se të u ati ki shumë Nuk ki vakt Të ndoj a isha u qudit të ja rasullu -ra ala culak Patesha Paveshje çish, ka thanë jo mos se se ja të gale se s'kem ikshir të njerëzit. Pala mendon njerëz me hmm. dalcullaksot. Çka bën? Katastrof. Po atje nuk ki vakt më shikua hiç. Allahu na rrit prej dënimit Allahu te bareke we teala. Wabtuliyat hunalik as-sarair wan-kashafa al-makhfi fi adh-dhamair. Sot do dalin të fshehtat. Do dalin të fshehtat. Wankëshfël mkhfëi fi er, dhmā'ir, ze Allah i nxjerr ata ça e bojn gjoksat. Sa njëri njoqsko shumë informacione, si ka kallzu ato. Shumë sein e kanë. A ndërjerit, pse i del shibë? I thon shib, thinja, pse i zbardhën flok? Nga galët, nga brengat. E mam, e mam të këçën. Aso e mban një një diçka në brendinë e tij, dhe ajo mbajtje shkakton vëndes dhe del Thynja, mesra, se të thinjat jenë për imanit, mësi hekni. Kjo argumenton se njëri është dhe më serios dhe është brengos të këso më radhë. Anda e thotë, dhe të dalit gjithë dhe se në sheshë, vë nusherat sahaifu l'a'mali, tu këdo biljamini vë shimali, thotë dhe të shpërndahëm fletushkat e vej prave. Fletushkat e vej prave. Ju mundi me para me ndu me një gjikate kësaj bote sa për ilustrimë. Në gjykatë të kësaj bote kur e xhiqoi një kriminal të madh, një, një diçka të madhe, çka bën ata? Qetësia është e varda. Kurguz guxon me folë atë. Ai imshon. Në gjykatat e kufrit, po pa më parësisht, po pa në gjykatat e Islamit. Imshon qetësia. Apo, prokuror të ndrëshëm, gjykatës të ndrëshëm, shumë njerëz aty dhe shikues të ndrëshëm. Dhe për çka? Për ta marrë një vendim mbi dikán. Paramendoi tani di gjimit. Allah i rendit me laçet e tij pa numër. Veç çaj e disa janë. Dhe i rendit librat dhe e vendos mizanin dhe ti të i japën fletushkat të tua. Fartut është ajo. Paramendosa para tut e madh është ajo. A dhe Allahu Xhelali ka thënë me laçet, shidad ghilad ta ashpra, nuk e kundërshton Allah. A e di pse pse e ka galluxë kët lan? Ti tu çunje anë. Ku çka ka specu di atë? Tu çunje anë me thon, haj bësh lajë s nuk shlon ajo. Mi thon lëmba s po as nuk po dhimbna, çish po mngju në zarr. Ja ja, Shidad. Ato Allah i ka dhënë ngjuën zarr, më nuk nuk thën prap, nuk thën prap, Allahu na rrit. Allah ka dhënë shpërndahon fletushkat e veprave, dikush e merr nga e djallta, e dikush e merr nga e majta. Do t'i shohmë ajetin e sura Mekkiye, sura Al-Mekkiye. Tuba liman ya'khudhu bil-yamini kitabahu bushra bi-hawli 'ayni. Thot Përgzime, tuba, përgzime ose një vend në gjënët, i takofta ti cili e merë nga e djath ta. Libren e ti dhe i gëzoft dhe i përhajr i qofshin, hyrit me sy të zeza. Pra vasha, goca, femra, që gjithë du shquja ta, janë të cilat i takoj njëriju të cili e merë nga e djath e diaft sa librin e tin Allah navo frejtore. Wol weilu lil axhid bil shimali wara zaheri lil jahinim sali. Ka thon mir mir per ata icili e mar nga e maita librin. E mar nga e maita librin. Wara zaherin apo nga shpina. Apo nga shpina ose nga e maita. Lil jahimi sali, drejt jehenemit as duke hyje. Pastaj thot wal waznu bil qisti fala dhulma wala. Yo akhadu abdun bisuama amila. Thot, atë ditë është e vendosër për përshoria me drejtësi. Nuk ka zullum dhe nuk mirët robin përgjëtësi për vetë se për atër asha e ka punua. Nuk ka dikush me thamë se unë që ta se kam punua. Ja e ki punua. e ki punua. Se është regjistrua dhe e shef me si të to. Febejnë në agjin ragji hemizanu vë mukrafin au bekahu u duanu. Thot, njerëzit ndahën në mes ati cili shpëton nga se mizani ti, ërë ndu me vepra të mira, dhe dikushit cili e shkatrojnë vepra të kësia të ti. E shkatrojnë vepra të kësia të ti. Uajun sabull gjisru bilamtirai, kema ata fi muhkemi lëmbai, vendosët gjisri, ura. A i thëjmë ura e siratit. Ura e siratit. Ura e siratit që ka është? Sirat që ka i thëjmë? I hdina sirat, u zëmë në rrugën. Rrugë. Pra sirat është kalimë. Sirat është kalim. E ura e sirati, që ka do me thonë, do me thonë se pasit mirë është logarie, pasit i krysh, e pasit përgzosh, e krejt, prap jetë një urë me kalu. Prap jetë një urë me kalu. Ek shtu me ra. Adhe e thotë, dhe dhe të vendosët ura për të kalu për gjennet. Nuk është let me fitu gjennetin. Për dhe që di që ka e banë letë Allahu Gjelle Wa Ala. Ka thonë vendosët ura Pashym pa, pa laku ndje, qysh ka ardhur lajmë të saktë nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se ura vendoset, ye juzu hunnasu ala ahwali bi qadri kasbihim min al a'mali, do ta kaloj njerzit kët urr në varësi për veprat e veta. Dikush sa drita, dikush sa vetëtima, dikush me shpërcit të kalit, dikush me shpërcit të ndryshëm, dikush gjakza e xomerat, vetëm me vetëm me kalue urrën e siratit. Allahu na mëson me kalue urrën e siratit. Fëra mes një kalimi në xhennet dhe një mosrifi në djegull. Thot dikush, "Ka lënë në xhennet dhe dikush mbetet poshtë në zjarr." Por ura do të jetë ajo e cila e kalon njeriu në xhennet dhe poshtë urës është zjarrri, i xhehenem. Ai t'i le kalon shpëton dhe Allahu jo rastisht e ka vendosur këtu mbi xhehenem. Mbi xhehenem. Sa tenton njeriu me zell me kaluat urr kur e di se posha ka. Ne sekini po ju video tendryshme dhe dokumentare tendryshme, njerëz që sipit në lartësitë shumta dhe ura tendryshme të çuditshme shegavo Allahu xhelalu natyrë. Sa është e rrezikshme kur shikon te poshtë. Vetëm shikimi te vosht ki nevojë një herë mund dalë muçetsua. Është shumë nalt poshtë është ajo. Para mund ta xhenej me cili është Allahu ja di në fundin. S Sfar të merri është këtë ditë. Pasaj thot: "Wel naru wel jannatu haqqun wa huma mawjudatan la fana alehuma." Thot, "Zjarret e xhenetit janë hak." Hak. Hak. A e zgjona? Hak do të thotë se është pjesë e imanit. Thot, "dhe ato ekzistojnë tash dhe nuk perfundojnë." Pra, jet tash ekzistojnë dhe nuk perfundojnë kur. Pra, xhenjeti dhe xhenemi tash ekzistojnë dhe nuk perfundojnë kur. Pasaj thot wa hawdu khayr al-khalqi haqqun wa bihi yashrabu fi al-ukhra jami'u hizbihi thadza bazaini dhe vendi haudhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i haq eksiston thadë do të pinë prej aty bazeni dhe aty vendit me ujë pas të cilët pas të cilës pije nuk ka moetje grupa e tij partia e ka thënë hizbi i partia e tij Allah në bëhë për i jo partijës të pengamerit së ranë dhe jo për i partijëve këtër e partijëve të kësa i bote. Këta partijët nuk, nuk kanë mundësime për i të pengamerit a.s. Shumë fështirë. Shumë fështirë. Për vetë se ati cili akonë për i partijës të pengamerit a.s. Tashë në nuk i shikojnë në këto realitetet, po atë ditë kanë më po realitetet. A i ka më mundu me mëhu me kretarë, me minister, me kretë, kote ka as as datot ta tut kujë me faraunin me hamanin dhe me të tjerët. Dorsa besimtar të rin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë: "Këdalehu liwa u hamdin ynsharu", a ka pejgamberi alaihi salatu vazam një flamur të lartë, një flamur. A e shikone? Këtë punë me flamur ajo. Çdo parti ka flamurin e vet. Nit vogël të vogël e kanë një flamur. A ditë do dalin flamura shumë. Thotë pejgamberi ka flamurin më të lartë dhe i lumja i cili është në flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrezofzon flamure të tjera. Pastaj ka thon: "Wa tahta-hu ar-ruslu jami'an tuhsharu", nën çat flamur janë këjt pejgambert. Para më ndo. Kreet pejgambert e Zotit nën flamurin e kujt? Te Muhammedit alaihi salatu wassalam. Ka dha lehu shfaatën e madhe, kama ka dhënë Allahu meha takrrma. Kështu i takon pejgamberit shfati i madh. Tashhet shfati i takon shifati i madh qatë khasahu Allahu biha të kerrume e ka ndëru Allahu gjellu ala me këtë shifat cilë është ki shifat min ba'di idhni Allahi la kema jara kullu kuburin ala Allahi ftera thot me lejena Allahut ban shifat i jo sikur qdo adhrues i vorezave që i ban iftira Allahut këtu e ka bërqëllim se adhrues i vahurit me ndo se për nga mere e ka në dor shifatin pa lejena Allahut i thot hoja jo Allah u jep leje, ban shëfat Ndërmjetësë, pranohë dërmjetësimi Po pajë thanë Allah u nërmjetësë, a i rrënësëjëzë Alejë salatu vë selam Min ba'di Je shfau evelen ilë rrahmani Fi fasli lë qadai Bejnë ehlil më u kifi Thët fillëm i shëfat për nga meri Alejë salatu vë selam Të rrahmani Që të filloj e gjikimi për ata që ka janë duke prit Allah u nuk ja fillon gjikimit Dhe pritja Pritja është e vështirë, andaj, ka orë në hadithës e 50.000 vjetët pritë si njerëzit, pritja, nuk ka fillim të gjekimit. Dhe kjo është, vetë pritja është një loj dënimi. Dhe jo besimtarët Allah në Kur'an në ka të reguhe, se dhe në këtë botë pritja e kiametit ashtë shumë e mundimshme. Andaj, shpesherë atë Allah është ka thonë, po të thonë ti me të sea, ku është kura ku kiametit kuros kiametin. O ystacgilunak bil azab. Ata po thoin bere shpej ma shpej dënimin. Ma shpej dënimin. Pse? Pra, hajt, gjiqona dhe mo mos lodhni. Mir po kështu Allahu që ka pshef kiametin e ka bën shumë të, të merrshme. Sa njeriu thot që sa vjet është tu fol për kët kiamet, kur ka mu baju. Kjo është muzelzil, ta dridh imanin ose ta vërçon ose ta dridh. Andaj e para për xhikime, para mëno vite të kësaj bote, edhe 50000 vite, Hana sira me prit. Avoll, ai cili ka qenë çdo 50000 vjet, a mundet të bëjë hajaron këtë botë? Me lutë këtë botë, mos bavit këtë botë, nintan me lutë PlayStation me lutë, karta me lutë, me lutë hajaron me bëme jetën e tina. Ti përmendi këto se këto janë për besimtarët, sa ata që rrugës nuk nuk i intereson kjo kjo kjo mesela. 50000 vite gatitoresh me net për Allahu xhelahu, fillon llogaria. Kjo është mërr i madh. Allahu na rruaj. Sot ojë e para për sifateve, për shefateve është me fillu xhikimi. Mimbadi enjetlubah nas ila kulli ulil azmi alhudati alfudala. Për pasi që njerëzit do ta kërkojnë prej kredo ulul azmit. Preketve ulul azmit dhe pejgamberëve të ndarshëm shkojnë te Ibrahimit, te Musa, te Isa dhe Elibin shefatin, mirë po çka? Refuzojnë. Refuzojnë, dhe nuk kanë guxim me lipë Allahu xhallahu ala. Wa thaniyan yashfau fi istiftahi darin na'im li ulil falah. Shefati i ditë kur kombri Allahut me çel derën në xhennetit. Kjo është një skenë që fjalët smurun me përshkrim. Fjalët smurun me përshkrim. Çish është kjo kjo, kjo skenë, kur çelët dera në xhennetit. O ti edisë ose hinën i har, ose shkon ditën në teatr. Allahu na rruajt. Allahu në lutë pejgamberin me hap derën. Pra kit me lutje shkojnë. A shkon në lutje sa e madha është? Me luëtë allahu njëllë A në kriti ma në qëka është me luëtë allahu njëllë O Zodë bjema Se shkoh në asme intelijenësë, asme mençurië, asme gurë gjëheqë O Zodë bjema Nësë së ta jabë, së të në të siguran atës kushë Pasaj të dojë Hëdha vë hëtani shefa'atani qëtë khusëtë bëhi bilanukrani Këta dë shefate i ka pa lëkundje, pa dëshim Pa modishe për nga meri sallallahu alaihi wasallem Eka veçua allahu n dhe i tretë shëfat çka e ka pejgamberi alayhi salatu ve salam wa thalithan yashfa'u fi aqwami matu ala din el huda el islami i tretë shëfat është çë do të bëjë dërmjetësim për disa njerëz që kanë ndjekur udhëzim dhe në islam mirpo e u bqet hum kethra el athami i kan e kanë mundu dhe naherat e kanë quhet drejt shkatrimit shu numri i madh i gjunave pra janë me islam me ullzim, por për shkak se kanë shumë gjunahe, janë drejtuar për xhehenem dhe hynë në xhehenem. Fa udkhilun nar bidha al-ijrami. Kan hynë në zjarr me kët krimshë që kanë bërë, shumë gjunahe kanë bërë, dhe s'u shpendua. Dhe pejgamberi ndërmeson edhe për këto. Amunin me para mendua pejgamberi alayhi salatu vesselam, këtu vazhdo të ndala për çështjen e davetit. Do të vazhdo ndala. Kur dikush është gjunaçor dhe bën gabime dhe ka rëshitje, ze lat Këtu vjen të rajtimi mëshirës dhe të rajtimi i tolerancës dhe i davetit. Para me ndonë e për nga meri a.s. banë shefatë, a di për kanë, për tije, për muhe. Thotë o zotë, nëzjareve se ka ka bua. Kështu e ndërmjëcimi, o zotë, nëzjareve se ka ka bua. Para me ndonë e me posaj mentalitetin tonë a.s. E ki bo gjunajnë, he ta sa shioj e dënimi. A i se dalim ka këpë mistirë mentalitetet e. Ki bo gjunajnë, a për shef, a të thoj A të është e si kime hije? Ja, ja, ja. Kam i thonë, o, zotë, nxere, nxere, nxere se zara të jashtë. Ajë cili e ka, këtë dërt, ajë bandave, tjertë bëjnë palavra. Ha? A të është e si është ka, a të është ashtë, jo, jo, jo. A të është e si këtë gjuna, kime pagujtë? Kime pagujtë. Për nga mesërën, nuk e ka këtë dërt. Deri sa ditë e në gjikimit për e bu talibin mundot me, me ndërm Përmijën e ti, jo, Zotë, letësoj apak. E di që se si falët, letësoj apak. Edhe, a ka ka dhupe nga nësëm, se kam i a letësu pak. Kam i thonë, Allah, tamam, ja letësoj, ama për i zjarët së ndjeri. Pse ka, ka vdekë në Shqipë dhe Kufër. Që ka i letëson? I vesh në allët e zjarët për gjithmonatë. Për gjithmonatë. Mirë po zemra për nga meri të alej i salatë, në nuk është si zemra tona. Me thonë, hës o zotë në gjarrë. A doj kjo mentalitet dhe kjo shpyrt madhësi e madhë dhe gjërësi i kapon njërzit musliman. Dërsa nejve me ketën kooperacinë në shpyrt, kooperacinë e zemër, njërzve me katarve kështu dritat e gata të mrollave, jo kështu nuk bëho. Na me poni mik tonin dite në gjikibit, Benap, me poni një, njën i tjetrin në gjarrë, që i thojna, shajdu bave. A i mirë, a të thëjshë, o zotë në gjarrë që kjo është mentaliteti mëshirës dhe i tjetëri është mentaliteti i shëjtanit thot Hoxha i ka shkatruhe shumitës e gjunave dhe ndërmjëtëson për nga meri sallallahu alai sallam e jekhru gjuminha il el gjinani pifadli rabbi l arshi dhe l ihsani e lutë Allahun që dalin prezjarë dhe ti në gjennete me mirësin e zotit të arshit dhe me bëmirësin e ti pra i thot o zotit e bëmirës Ti i më shërë shëmë, ndjerëj. Njerëj mas i kanë një grinës imani, një grinës islami, një grinës zinë ndjerëj. Allahun abafës me i hiqë, po nëse him, Allahun a në ndjerëj. Nëse him, Allahun a ndjerëj. Wa ba'dehu jeshfa'u kullu murseli, wa kullu abdi ndhi salahi ve wali. Dhe pas për nga merit, do të baje shëfat, gjdo për nga merë tjetër. Pro, gjdo për nga merë e ka të drejten me baje shëfat. Dhe me ndjerëj diqka prej popullit të Kjo është për nderi që ka jo banë dhe nderimi që ka jo jepë Allah u gjelle u ala për nga mërre të tyre mirë për po jo dhe që për nga mërre thotë hoqa ve kullu abdin dhe gjdo rob rob i Allahut dhe tilsi e robit shumë është e madhe tilsi e robit o shumë e madhe dhi salahin vë veli rob të gvali dhe veli eblija shë e thojnë anë eblija i Allahut mik i Allahut do të bëjë dërmjetsim për familjarët e tij, shokët e tij, e kështu me radhë. Kjo çka argumenton, se velia edhe në këtë botë akon i mëshirshëm. Ai ditën e gjigjimit ka vënë i mëshirshëm lejo më, më këtbot. Ditën e gjigjimit ka shokëtave, mishtërave, familjarëve. Çka kanë impon, i thotë O Zot, ama mundson më dërmjetu ti nxjerrin. Para më në këtbot, çish mendon, kë njerëj. Çish mendon, kë njerëj. Wa yukhrijullahu minan-niran jamia menmate alë imani. E Allahu dhëtë ndzire të gjithë nga zjarri të cilët kanë pas një grimë simani. Kush ka një grimë simani, e ndzire Allahu gjëllëvala nga zjarri i ti. Fi nëhri lë hajati, ju të rachuna, fahmen, fe jahjauna vë jëmbutuna. Thot, dhëtë dalin në lumin e jetës, ju të rachuna ha. Ndjeren për i zjarrit, thot hoqa, fahme, gata jam ma. A dijarri, kur digjet, ajo druri, shka bat, kur digjet, shumë, guri, zi, zi, fahmë, gacë, thotë dalin gacë, nuk diktohë që është njeri, Allah u në rritë, nuk diktohë që është njeri, vështë me të hime, edhe me të nxerve, parë me do atër shakën me vetë, aty për që thmonë, thotë dalin dhe i gjurë i gjurë Allah u gjellëvala në lumin e jetës, e ka qëjtë lumi jetës, pëse lumi jetës, Se më pa dikush këto thotë këto, janë njerëz këtos janë, këtos janë, këtos janë, pipi, të gurzë. Të nxjime të mëdha. Fa yahyauna wa yanbutuna ar-rinjallan juvendjeta wa ya mbutuna. Dhe ya mbutuna do të thonë është zhvillova si bima që del. Zhvillohon për së dyti. Ka annama yanbutu fi ayati habb hamil as-sayl fi hafatih. Sikur që del shpejt, pra ju kthe ju rikthehet jeta shpejt, sikur që i kthehet kur djuhët fara në bregdet. Në bregdet, kur gjun farë, at atje shumë shpejt rritët, a kini pa, ka atje pran lichenjeve, në fillim që ka? Ka degë. Ato rritën shpejt. Pse? Se takohen shpejt me ujë, dhe ujë i ushenë me të madhe, dhe ata zhvillohen. Do do dalin ju duhet duhet pa, a dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d لما هي ااتيا قصايت وثالث الايمان بالاقدار اجاثا بر ايمانيت است مبسمه ن اقدار ن قديرا الله جل جلاله مبسمه قديره الله سبحانه وتعالى فايق بها ولا تماري بسن التقتيمن الزوتي ذا مس ديشو التقتيمن الله تبارك وتعالى فكل شيء بقضاء وقدر Welkullu fi ummil kitab i mustatar, gjdësend që ka egziston dhe ndodh, ësht me kadha dhe kader. Kadha dhe kader. Ka polemik, në nuk dojna me hi do t'i këthejme, të ajetet, kadhaja dhe kaderi. Esen se kësa jesht me kuptue, se Allahu në liber e ka shënu, atat që a e ka dit me ilmin e ti. Apo, se njësë tojnë, ma ka shkrujt zoti, apo? Allahu e ka shkrujt atat që a e ka dit për tyje nuk e ka shkrujt dhullmen o gjëbran nuk e ka shkrujt pizullumit dhe prej dhunës nuk të ka dhunua Allahu Gjellu Ala po me ilmin e ti e ka ditë se filani ka mi bok të vebër i ka shënua i ka shënua dhe me lachet i shënoj adhe da du të me besu në qada dhe kader wal kullun fi ummil kitab i mustatar dhe gjdo sen në libri në Allahu Gjellu Ala mustatar është shënuar لا نو ولا ادو ولا طير ولا اما قض الله تعالى حيوانا صوت هوجه نو كا نو ولا ادو ولا طير اذا جسدسناش مقتيمين اللهو با ديشيم و نو دريشوت شكا هو نو ادو هذا الطير اننا كتاب التوحيد كوشا مامان يگيمورمن طايرين ادوين اد نو نو است يله فالم كور فالم بر سحل اهاو parashikimi me horoskop. Thot, nuk e gjiziston horoskop me yje me shikua. Nuk e gjiziston, atë duhe, nuk e gjiziston në gjitje. Atë duhe, do me thonë, me kaluhe e, e keqet e tjetëri. Përshemull, tajrë dhe atë duhe janë të njajshme. Përshemull, për në të kaluarën, a rapt, kërë dhe ka qela tesgën e vetë, duqanën e vetë, fillim, si të kisharën e njeri sakat me blejë i pari, ka thonë kjo ditë është e prishtë. Si dikishard i parë çka blen fukara, ka thon sot ditë as kohë. Kët kët në fukara kam mëmë. Me Kjo a du. Që domthon ti më me mendon se për çka kë sek kë i parë, kësto, këet kanë marrë ashtu. Kjo nuk lejohet më me mendu. Kjo nuk lejohet më me mendu. Apo kanë thën kur shkon me kri një pun, i parë njerëzit që shkon të ati të veni me kri punën, qillon në një sakat. Fuks. Një kriën tonë, një sjetonë që thotë, s'koj ka sot puna. Nuk lejohet më me mendu. Kështu, nuk lejot në mendua. Kështu. Anaj dhe të nuk egziston as adu, as nou, as tajr. Tajr është edhe pesimizë. Me kalu matësa, me kalu e korbi, e kështu me radhë, nuk egziston këto mesejle. Pasaj dhe të, la ghaul wa la hame, la wa la sëfar. Këma bi dhe akhbara sejidu l-beshar, dhe të nuk egziston as ghaul, as hame, as sëfar. Sëfar, dhe fillem nga kjo sefer është mujë sefer në kalendarin e Arabve në kalendarin e Hijrit është mujë sefer Arabet kanë mendu se kitë këqijat mlejtën mujë sefer këqijat mlejtën mujë sefer pe nga me se më ka thamë shfarë seferi shka kjo sefer shka sefer, shka sefer. Dhe, a e ki pa disa ditë thërë a ditë e martë më shkonë për ditë e martë dhe, a 7 që si tjetë të ata 7 3 më letë buta lakijat të shumë të të njerëzit g Por shembull kanë një punë me sos me rancë, thotë, jo sos vi, nesër vi. Sos shkon, nesër shkon. Budallocë, budallocë. Benga më zami ka muhuk të sende, i ka muhuk të sende. Dhe kështa kalzon. Dhe gjithë thotë, njëra janë të përparuam, kena kena et për para. Kena et për para, ti të, të mortën zguzon me punën me kripun e tonë. Unë kam pas me njëri takim ku ka thënë, valla sot dëgjoj nuk buj me ardh, ka thënë, hajde vina të mërkurën, se e mort janë baksuzem. Tash jo të mortën më duë, se të mërkurën sa më lirë. Po nuk nuk kish puna e, e lirë i palirë. Pse pse e martë nuk i shkon atina. Ka shumë njerëz që ju keni i keni dogjuktësinë. Kjo argumenton se njerëzit sa sa mundohen me shit vetën për parum, frikëzohen kur ti kaloj e moca. Apo? Intelektualet thotë, "Ah, sa nuk shkoj nuk shkoj ka sot. Kalojnë mocat e zeza." E kështu me radhë. Për nga mesëm me kamu, "As kau moy sefer, as moy paisa i, i jast nuk ekzistojnë këto sene. Wala ghaul, as nuk ekziston ghaul. Ghaul çai thojn Gogol Abo, një vampiri ma i trishtoj njëzit me ta. Me dol natën, me dol ditën, e kështë me radë, nuk eksistojnë këtë senë, këta janë mite, legenda, të cilat janë shpik me kalimin e kosë, pe nga me samë, i ka më huve vëlea gëull, asë nuk ka gëull. Kjo edhe, kjo nësim, por atësët i friksojnë njëzit, i, i friksojnë fmitet të tëre, ikse vampiri. Pihujt me ik, ikse vampiri. Kjo, Dhe para me ndone sa mbjellje negative, mbjellet e fmit, mbjellje negative dhe bëhet njëri ju psiko-vampir. Tu të prej, vampirave të imaginuar nuk egzistojnë ato. Me të zemi të rruju shëjtonit se të kam e të deviju, a i të të rruju vampirit. A kur të ndjek e përsa e shëjtonit dhe të të mira, gjalja, mira, etës, vazhdo kështu rrugën. Kjo është devijimi, kjo është devijimi. A dhe të togja s'ka as gaull, as sefer, as hame, Këto sejndet të selat i kanë trishtu në të kaluarëm Sikur që ka të reguë Zotriju njërzve Për nga meri sallat salam I ka më gu këto sejndet dhe i ka shkel me dikom të tina Alehi salatu Wa thari thun Mërtebetul ihsani Wa tilke a'laha leder rahmani Ka thonë dhe e fundit Pre hadithit e Gjibrillit Shka mbet ihsani Imani, islami, imani, ihsani Dhe ihsani thot është të treta Dhe sëloj islami tasë shalloi imanin dhe degët e imanit dhe e fundit është Ihsani dhe me këtë hoxha e përfundon kaftinën e 9, pas sa jesën e 2 kaftina, pas sa jesën e 3 kaftina janë të shkurta, në njeratën e ardhmë me lein Allahu xhelalu ala e përfundojnë pro përfundimi i Me'arixh el Qabul, ne ta bëjmë në njeratën e ardhmë me lein Allahu xhelle, xelle jalaluhu dhe me këtë përfundon libri Me'arixh el Qabul, libri që është vendosur në akidën dhe besimin e muslimanëve. Theëll i thunë mërtëbetul Ihsani. E treta është shkallaj Ihsani. Ihsani në gjuna rabo është hasune. Fiëllë hasune. Pasë ajo është bëhe kalimtare, ahsana ju hësino. Ai cilja barë të miren ati, e ti të këtëri. Ai cilja barë të miren e ti, po banë mirë. E mira e ti, kalon të këtëri. Mirë po kalimtarë dhe ju kalimtarë të këneve, kundrejt Zotit s'ka, ha po? Kur të banë ti mirë, ai banë Zotit mirë? Jo. Ana gason di e tort. Çdo robri mes njerëzve është përfitim, përfitim prej robit. Pra kur dikush e ka një rob, çka bën robi? Çka bën robi? I bën hizmet, hizmet gojna zotërit. Dhe e mira e robit shkon te zotëriu. A robria me Allahu, un çish është ku robi i bën mirë Allahut, çka fiton? Të mirën e Allahut. Pra robi në mes njerëzve, shërbëtori shërbëtori jëtë shërben për me të bo mirë tije po ti kër i shërben zotit a i ban mira ti, e kundërta jo, ti ban mirë vetës kjo është rëbrija Allah u gjellobala ti në shtrosha ti, për realitetit jë amur të mirat, se ti në shtrosha i tjep, ti në shtrosha i tjep a e kundërta është rëbrija mes njerëzve ti në shtrosha, a i shkom për para ti në shtrosha, a i shkom për para A të Allah u Gjellal është të kunder ta Ti në është rosh, a i tjep A i sfiton pë tije A i sfiton pë ti, po ti fiton pëja tina Të barëke, wa të ala A të këtën, e të rejtë është ihsani Me bën mirë, me bëru mirë Mi bërë këtë të ka sëpigupe, nga mesam të cilë është qëllimi O tilke a'laha Lëtër Rahmani Kjo shkalla me lartë të dinit të Rahmani Të Allah u Gjellal Të këtën është ajo më rrasë dhe më thëlu dhe më rënjohës dhja dhe imani në zemër hatta jekune el gajbu këll ijani, deri sa të bëhët gajbi si kur ata shka e shemësi Ihsan, shka është? shka të për nga mërë a.s. en të abud Allah ke en nëke të ra të adhërëshë Allah, unësikur je duke e pa nëse je, nuk je duke e pa ti Nëse smunesh me adhuru kështu, dijë se ai të shaftiye, kjo më e vogël. A me adhuru Allahun siguri edhe kjo është më e lartë. Andaj tha Ohxha, la darrahmani a'laha, te Allahu kjo më e larta. Para më ndoti, me adhuru Allahun xhellal wal, dheje duke adhuru siguri edhe kjo e pa Allahun te bareke وتعالى. Humush. Andaj ne sana mun san Allahu xhellal wal ma esbeqo librim madarij us salikin. Madarij us salikin specim i ihsanit. Qysh me adhuru Allahun siguri edhe kjo e pa? Marrë është përkthim e vëllimit i par, Bader Al-Jusailikin nga Ibn Qayyim al-Jawziya dhe lexon se si njeriu mundu të mahdhur Allahun sigurisht duke e pa. Kjo është libra Kaymak libra i librave të Ibn Qayyim al-Jawziya. Allahun në nëse mund të mahdhur Allahun sigurisht me duke e pa. Ado doja, ihsani është që një huria jo të bëhet njohuria jote për gaibin sikur që je duke i duket botë. Çka do të thonë? Me pa ahiretin sigurtosh, çka e shef çka derën e xhamisë ose çka murat e xhamisë. Kështu duhet më konë nga ibe dhe kjo është ihsan. I dhe me këta përfundon kaptina enorm e hoqës nga libri me arish e l'kabul. Në kam betë edhe tri kaptina dhe përfundojmë libri më, me lejënë Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahu në gjellë gjelalu hu, që Allahu të barëk e u e talët në errënjose besimet imanët në zemrat tona dhe gjimëtyrët e tona. E lusim Allahu në gjellë hu ala, që Allahu të barëk e u e talët në ndryqoje me imanë, tan dreçojem me islam dhe me kur'an dhe me hadith te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam elusim allahun jelleu ala qallahu te bareke we teala nabayme akide te pastre me besim te pastr me besim te shndoshta takojm allahun jelleu ala aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu inne huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin